Vabađed inna asdaqal hadithi kitabu Allahi hadithi, hadithi wa khaylul hadiju Muhammedin sallallahu alaihi wasallam wa šarral umri muhdefatuhah wa kulla muhdefatim bida'a kul, wa kulla bida'atim dalalah wa kulla dalalatim fi nari vabađed. Maraču, primaknite se malo. Odedebejde da budemo na no, nešto što liči na halku ili skupinu. Jer nema siela gdje yes, se spominje da meleci da dođu i obaviju obaviju, obaviju ovaj mjesto svojim krilima sva zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala na prije svega blagodati života na blagodati upute, na blagodati islama zafaljujemo Allahu subhanahu wa ta'ala na blagodati žena i djece zafaljujemo Allahu subhanahu wa ta'ala na blagodati slobodnog vremena, zdravlja, vladosti. za faljom Allahu azzel na tome što nas je izbavio iz loše skupine, iz lošeg društva, iz loš, sa loših mjesta i uveo nas među najbolju skupinu, među najbolje ljude, izveo iz, iz nas iz, iz uh, siromaštva i uskosti dunjaluka u širine i bogatstva hireta imana. Učinjeno se od onih koji imaju priliku da sjetite slast imana, zadovoljstvo, koje pored kojeg nema drugog zadovoljstvo. Neka je salavat isana Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, najboljek je Allahovo groba, najiskromnije je Allahovo biće, najponiznije groba nasprav Allaha subhanu wa ta'la, na čovjeka koji najbolje znao Allaha subhanu wa ta'la, spoznao Allaha in koji se najviše bojao Allaha subhanu wa ta'la, Čovjek koja je bio najdali od Kibura i najdalje od Oholosti i najdali od Vulma. Pečer sviho vjerovjesnika, najboli među vjerovjesnicima, posljednji poslanik, poznat po zlat, po sunji dan, prvi čovjek koji će da uđe u dženeti, prvi čovjek nad kim će da se kabor otvori. I na njegovu časnu, čednu, čestitu porodicu, njegove drugove, ashaabe, plemenite i hrabre, iskrene i sve koji izučava njihov život i trude se da ih da su njega dana. A zatim <coughs> ولا حول ولا قوه الا بالله ولا حول ولا قوه الا بالله الله سبحانه وتعالى قال اذا وقعت الواقع ليس الواقع هكذبه رافضه خافضه اذا قدسي الواقع الواقع يعني نشто sto se se desi dogadza a sa eli walam kadaja alwaqi' znaci neshto sto je neizbježno neshto sto mora da se desi i kada se desi Kada se desi čas koji se mora, da trenutak koji mora da dođe, to je sudnji dan. Lejse li uoka'atiha kazibe? I tog tada niko neće da ne gira to, niko neće da ne vjeruje. To je što trenutak kada se desi. Haafidatul rafi'a. Zatim je došao sifat za ovo al-vaqija. Haafidatul rafi'a. To jest ona koji će da uzdiže i ona koja će da ponizi. I kažu taklisnanski učenjaci haafidat i rafi'a. Znači da će uzdići one koji, će, koji su bili potlačeni, koji su bili poniženi na ovom svijetu, a, a poniziti one koji su, se, koji su se uzdizali besprovedno na ovom svijetu. Allah subhanatala kaže, Elejse fi djehennema, ma thwalil mu tekebirin. Zar nije djehennem povratak za svakog oholnika? Zar nije djehennem postelja za svakog oholnika? Zar nije džahenem poprište za svako koholnik? Lukman savjet je svoga sina i kaže La tu sa'ir haddeke lin nasi Ola temši fil ardi maraha I nemoj da okrećeš obraz ljudima I ne hodi zemljom nadmeno Inna Allahe la juhibbu kulla muhtanim fakhuru Zaista Allah ne voli ni jednog Hvali savca, ni jednog koholnika Ni jednog nadmetnika, onaj ko se nadmeće Se tako kaže glago Ko kod se bespravedno sili i oholi Allah ne voli nikog koji je takav. Poslanik sallallahu aleyhi sallam bi govorio innama ena abdullahi wa rasul, ja yani nisam ništa drugo do Allahov rob. I poslanik. Fa qulu, fa qulu abdullahi wa rasul, e govorite i govorite Allahov rob. I poslanik. Fa poslanik sallallahu aleyhi sallam bi govorio innama ena ekulu ke'l'abdi, ja jeden kao rob, ja jedin kao rob, sjedin kao rob, i jeden kao rob. rob, rob. Poslanik sallallahu aleyhi sallam bi sjedio u majjidu, uhvatio bi se oko, oko svojih onaj kolena, ono onako kad se sjedi, znate, navalen na zid, na zemlji, među svoja sahabe u redu, a, a objav se lazi sa sedam nebese. I dolazi Beduin i ne može da prepozna Muhammeda s.a.v. Među, među izabranima najizabranijeg čovjeka, ne može da ga prepozna od njegove skromnosti, među svojim drugovima. I na tome je poslanik s.a.v. odgaja svoja sahabe na skromnosti na dalini od oholosti, na samilosti. I to je naša medresa, to je ono što mi treba da uzmemo, da uzmemo od njih. Ebu Bekara, radijelahu anhu, prije, je, prije nego što je postao halifa, bila jedna djevojčica koju je volio i stalno bi je pomagao da, da muze ovce svoje. Da svoje ovce muze. I Ebu Bekara, Allahom voljom, postane nakon poslanika, sallahu alihi veselam, kao najboli čovjek nakon svih vjerovjesnika. Kaže... Osanik sallallahu alaih salam, ma ta'la tišt ma tala'atiš šemsu ala rađuli afdali min Ebi Bekra o kjema kal, nije sunce obasjalo boljeg čovjeka od Ebu Bekra. Ebu Bekra prije Islama, prije Islama je bio najbolji čovjek. Da si dovao bilo kojeg mušlika, da uporediš Ebu Bekra kao čovjek koji još nije bio musliman, nije mogo da bude bolji od Ebu Bekra. A šta mislite onda kada je primio Islam? I to je bilo olakšica poslaniku Salasana što je oko sebi imao dobre ljude sa dobrim džahilijetom. Pa su oni bili obavijest dobra i reklama dobra. Nažalost imamo džahilijet, neko više, neko manje. I jedan krug kroz grad čovjeku, čovjeku takvom, nekom čovjeku vrati njegov džahilijet. A nekom je džahilijet da prevari, nekom je džahilijet preljub da učini, nekom je džahilijet da, da slaže. I to je odmah automatski šta, zlom da će automatski šta, isto što je širg za teuhid, to je za To je za nešto što kosi da'u. I kaže ova jedna robinja tim djevojčicama, a gdje je te Ebu Bekr, postoje halifa, nema ga da muze više ovce. Kad ono Ebu Bekr dolazi, dolazi i ponovo muze ovce. Ebu Bekr, halifa, prvi čovjek, to je djevojčici. Kaže Allah subhanahu wa ta'la, men, men tavada alillahi, rafa'ahu Allah. Kaže posanik sallal'ala sallal'a izjavan ko se Allahu ponizi, Allah ima nego ga uzdigne. Omer Halifa, radilahu anhu, kao što znate, imao je samo jedno dijelo. I kada bi go ne bi imao što da izađe. I nikoga zbog toga nije podcenjivo. Nikoga zbog toga nije manji smatrao. Zato što su so oni cenili ljude kroz kroz iman i kroz dobra djela, nekroz odjeću, nekroz imetak, nekroz auto i slično. Ili kroz šta znam ja, zaštitu ili ne zaštitu i tako dalje tako dalje. Niko nije počinjava Omar samo zato što je imao jednu jedinu haljinu. Prije smrti Omar radijallahu anhu pročičio tilke darul akhiratu naj'aluhha lilldina la yuridu naj'aluhha lilldina la yuriduna fil ardi 'uluma wala fasada wal 'aqibatu lilmuttaqin. To je kuća ahiretska, vječna kuća Nju smo Ostavili, odredili ili pripremili Za one koji ne žele na zemlji, Uluvan fil ardi Da se ohole, niti žele na, na zemlji, Fesad Niti žele na zemli Fesad Omer radilahu anhu držao je govor I došla mu žena i prekinula ga Htjela da ga ispravi I Omer radilahu anhu saslušao je do zadnjeg trenutka Šta je htjela ta žena da kaže Malik ibn Dinar Prolazi čovjek koji se oholi u njegovom vremenu. I kaže upozori ga. I ovom kaže ti misliš ško sam ja? U smislu polako prijatelju, znači kad treba da upozoriš, treba prvo da, da, da biraš ljude, ne možeš svakog da upozoriš, smislu oholi se nad njim. I kaže enta radželu evo luke nutvetun medire. Ti si čovjek prvo prvo od tebe, tip kao prvi, kao, kao, kao početak, tvoj početak je mezerna kapljica. U ahiruk je džisatun qadhire, a tvoj kraj je smrdljivi leš. U ante bejna hada wa hada tahmilu qadhire. A između toga i toga, to je s tvojeg početka i kraja, nosiš smrdljivi džaset u sebi. Nosi smrdljivine džaset u sebi. Čovjek, čovjek, kaže Allah subhanu ta'la, Darabela nam mesalan, onesije halqa. Navodi nam primjerje. I zaboravlja kako je stvoren. Navodi nam primjerje. I zaboravlja kako je stvoren. A kako je stvoren dva puta izašlo iz stidnoga mjesta. Boravio u mjestu, u utrobi. Allah subhanu ta'ala kaže Nakhlukukum min butunium ahatikum la ta'alamuna šaj'a unagja' lakumu sam'a val abisara val af'ida la'alakum teškurun i mi u utrobama majki. U utrobama. Jedna tmina od dvaja od triva. Jedna utroba, druga utroba u kojoj se nalazi crijeva. A iz te utrobe izlazi hajz. I prođeš kroz neđaset, kroz ovaj stidno mjesto. A prije toga si opet prošao kroz stidno mjesto. I popije čovjek čašu vode i ne može da izbaci osim kad mu Allah odredi. Popije čovjek čašu vode i ne može da izbaci čašu vode dok Allah wa ne odredi. I zato je minalik imlodin dar, Na ovakav način, raga ovom čovjeku, prema ovom čovjeku koji se oholio. Da li možemo da se oholimo ako imamo znanja? Da li možemo da se oholimo ako imamo bogatstva? Karun, kaže li tenu'u bil' usbe, skupina bi morala, to bila bi teška, skupini ključevi od njegovih riznica. I kako je završio Karun? Kako je završio Fir'aun? Kaže, a za rijeke ne teču, za rijeke ne teče podobno. Hne rabukom al'a yasim gospodar vaš fir'aun i kako je završio Allah subhanahu wa ta'ala kaže hel tasmo hel tasmo lahum rikza čuješ li šapat mak svaki tagut svaki mušrik svaki Pa nakon nekog, i, na, i, i period neki da prođe, ali ću te pomoći. U smislu, kibur je strogo vezan za, za, za dhulm. Ne možeš da učiniš dhulnom čovjeku ako nisi oholnik, ako se nisi uzaholio nad nekim. Nad svom bratom, nad svojim bratom muslimano, na nezaštićenima, nad djetimima, nad ženom, nad ovim ili nad onim. Ne možeš da učiniš A Bibi, ako može da ugasiš skroz ili ga stavi negdje gdje će manje da drnči. Da koncentrišem je halare. Ne može čaj da učini zunom ako preto da dobije oholost. I tu je ključ rešenja neki naših mnogih problema. Znači oholost prolazi kroz kroz naše žile. I naše srce su se nadojile oholosću. Ne možemo da podnesemo savjet Moja čast, moja djeca, moj metak, moje skuplje od tvoga, sve je moje skuplje od tvoga. Tvoje jeftinije, tvoja djeca, tvoji metak, svoje tvoje, tvoje svoje jeftinije. Ne može svako mene da savjetuje i slično. Wallahi to je oholost. Kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, trojicu la yanzuru ilayhim, wala yuzakihim wa lahum la azabun aleem. Mali kun kadhib, shejkh, I a'il mustekbir, starac bludnik, Kral, vladar, a laže. I treći a'il mustekbir, siromašan, a oholnik. Znači, ljudi koje neće da ni da pogleda, bacit će ih u, u, bol, na bolnu patnju. Blu, a, starac, a ima i dalje oće blud, a vladar, ne mora da laže, ima vlast u ruke, a laže. To je ono znak u smislu, kosti su mu iskvarane, toliko je zla u njemu. I o siromašan siromaš jer a holnik na osnovu čega si suza holi nisi zgodan nisi pff, bogat odakle ta vlaz došla e to je problem sa nama mi smo svi siromašni sa sa dobrim dilema odakle nam je došla ta ta golost da ne možemo da primimo savjet da ne, ne, niko ne može autoriteti i da bude vola haule vola ko etela odakle koja to mi dijela to radim koliko smo mi to znanje sa kupili A koliko loših djela imamo? A imamo ih. I šta imamo? Imamo dosta toga, da kažem. Koliko smo naših stranica ispunili sa lošim djelima? Allah da nam oprosti. Molim Allah da nam se smiluje njegovom milošću. Ja što bih rekli crnogorci, robota ne valja ovako. Ova, ova robota ne valja. Ne znam kako to zvuči. No ovdje u smislu nije nam dobro stanje. Skroz loše nam je stanje. Našta u je neiskren. Kao što kaže Ibn Taymiyyah, ako čovjek iskreno izgovara la ilala, iskreno imu ehid, ono su ispriječi između njega i loši djela, natjera ga na tevbu. Našta u Hidji napala korozija, rak. Alhamdulillahi, Rabbil Alhamdulillahi, vahdeh, wassalatu wassalamu a'la me la nabija ba'da. Da da se ovaj zbog znanja? Kaže se, jedan od od ovaj salefa, zvao se Abbas ibn, ibn Abbas Arif ibn Abbas je zvao čovjek. I znao je Allah, nemoj stan mnogo muđelede, mnogo tomova na pamet, mnogo tomova na pamet. I ode na hađu brodom. I od nevremena, od vjetrova, odvali se odvale se jedra i ovaj i ta neka daska sa tih jedara Pukne njega po glavi, udari ga po glavi I kažu čovjek više nije znao ni kako se zove Ne da je zaboravio sve što je zapamtio Nego je zaboravio kako, kako da se zove Kako se zove Dakle stvar i Allahove ruke Svaka blagodat je od Allaha subhanahu wa ta'ala Bolje onaj koji se više Allaha boji Plemeniti kod Allaha subhanahu wa ta'ala I veću poziciju ima onaj koji se više Allaha boji Ne postoji drugo mjerilo Omer radijallahu anhu umire i kaže stavite mi glavu na zemlju. Ne bili mi sala salas Stavite mi glavu na zemlju. Da je bilo pokazao Allahu subhantara da je bio skroman. Da je svjestan gdje pripada šta je. Zatim Omer radijallahu anhu žena po, pitanju, po imenu Haula bint Hakim. Starica već. I dođe Omer radijallahu anhu i kaže mu Omer sećam se kazasmo te zvali Umeyr Umeyr kol abd. abd i kad kažeš Ubeid to je mali rob mali rob robčić mali rob Abd je rob a mali rob Ubeid eh stazam ja ketibe znači eh jedinica kuteyb neka mala jedinica tako nešto razumijete to je tako se tako se ovaj umanjuje na arabskom mislim kaže zvali smo te Umeyr bio si mali sad si post Umeyr Zdravo ti posto Svomor i posto si Halif. Pretovo mi umet Muhameda boj se Salah i kaže vam ovaj njegov drug kaže subhanallah kako si uspio da saслуšaš sve što ti govori. Kaže kako da ne za saslušam. Znači ko je ta žena? Kaže ko? To je Hawwa bin Hakim. Allah je spustio ajete zbog nje. Kaže mi Allahu qawla lati tujadinu ka fi ehli, fi ehliha wa tishtaki ila Allah. Kaže čuja Allah riječi Žene Čuje Allah riječi žene koja ti se žali i koja se žali Allahu na svog muža. Kaže, ako je Allah saslušao njeni riječi, ko sam ja da ne saslušao? Omer, radijallahu anhu, je prvi počeo sunnet obilazka posle noćnog namaza da obilazi one koji su u potrebi, koji, koji, da obilazi i, i, i provjerava stanje muslimana. Jo Omer radi Allahu on kao što znate priču najviše tako na ženu sa djetetom gladom i slično i sve je pripremio svojim rukama. Dakle sve je pripremio svojim rukama. Donio braš na svojim rukama, sve znači na svoje rame. I ona se žali. Žali se i ovaj čovjek i kaže vallahi kaže ti si preči ente haqu bi hada al min emir al Ti si preči za ovu stvar od vođe vjernika. Od Emir al to je Sudomer. On kaže Omeru jer Omer stavio stavio kapu i ne prepoznaje ga. Kad izlazi njegova žena, njegova žena isto tako u potrebi muslimana, da gdje je bila, bila je da, da, da pomogne da se oporodi žena od njegovog prijatelja. I ona izlazi, traži gulica mevića, on izvide ga, vidja ga iz daline, sa daline ga vidja i kaže, o mere, o mere, se rodilo se djete tvom drugu. I ovi ljudi zapravo pašaju, ti si omer, I počn'o svi da plaču. Kako smo zar se ti Omar među nama? Ako dakle, radi radijallahu anhu, pogledajte kakva skromnost, kakvo je ponašanje. Kaže Allah kaže poslanik sallallahu alejhi ve selam, "Ittakuz zulma fa Čuvajte se od nepravde, jer nepravda zulum je sutmina na sunjem danu. Kada Allahu živi sva stvorenja biće totalna tmina i maće samo ljudi svetla mu vehidi. Sa dobri, koji su imali dobra djela, svetla od namaza, svetla od sadake, svetla od osmija svom bratu. Ljudi koji su činili zunom, bit će u na sunjem danu. Dođi će ljudi pa će govoriti, priđite nam, nek tebi s minurikom, da uzmemo mi od vašega svetla. Zamislite strahotu sunnjega dana. Ne znaš da li te čeka dženet, ne znaš da, te, da li te čeka džahenem, vatra, a, a, a, a, a oživljen su u totalnom, totalnom, totalnom, kako se kaže, učinjenu. Uh, Totalnom, totalnom cmini. Ljudi će biti obileženi zbog zulema na suđenu naru. Znaće, evo ga, vanim. Znaće, ljudi, znaće, vjernici, ja i ti, poslaniki, je Bekri i Omer, znaće koji među nama, vanim, ako se ne pokavi, popravi. Biće čovjek kriv. Njegova kičma i ramena bit kriva, nepravedan prema ženama. Možemo mi da pričam ovdje, a ja nije ovako, ovako možemo sve. Kaže, zaista ćete vi, kaže poslanik s.a.v. u presudama, biti spretni od ovog drugog, pa mu ja presudim u korist. Kaže, vallahi, vi tako sebi uzimate dio vatre. A zadnja presuda je pred Allahom, subhanahu wa ta'ala. Elaa zulme l'umun, zar zulm prava ljaga, kaže pjesnik. وما زال المسيء هو الظانم إن إنت prestati zulumčar uvijek biti zao kod ljudi i kaže na kraju ala indallahi tajtami alkhusum azar pred allah aneće svaka parnica da stane za neće pred allah svaki zulum da stane bojimo se allaha čuvajmo se od zuluma ne ostavljamo da nam zulum bude za vrat na sunni dan zulum Je opasna stvara, braću. Allah subhanahu wa ta'ala, niko ne prašta kao Allah. A kako mi praštamo? Niko od nas neđe da prašta. Još ako je čovjek povrijeđen, još ako mu je teško, još ako mu je emocije, slomiš mu srce. Znate li, no, braću, kad momak, bludnik, slomi iskoristije, djevoljku pa je slomi srce. Pa i mi se volimo i Allaha. I ja te pustim u moj život i ti, ti me pustiš u tvoj život. I sjedimo jedan do drugog i zagrlimo se i zavolimo se. Pa normalno će da vam se slomi srce. Ali čuvaj se, brate, i ja da se čuvam svi zajedno. Čuvaj se da nastaviš vlom svom bratu, muslimanu, a, pa da ti on presudi. U stvorenja neće da halale. I to je nesreća vloma. To je nesreća vloma. Jer ostaješ na milost i nemilost, a stvorenju, manjkavom stvorenju, koji vladaju emocije, koji ne zaboravljaju. To je na sveća zluluma prava. I kaže Ibnu Tejmija, zaista će Allah pomoći pomoći državu pravednu, pa makar bila kjafira, nevjernička. I zaista će Allah poniziti držav uzeti joj bereket. Nepravjedničkoj državi, pa makar bila zalime, ovo su riječi Bentejmije. Kao mu Junus, narod Junusa. Kada su se pokajali za svoju dhulum, imali su šart da se pokajaju svakog dhuluma. I čim je Allah primio dhulum, ovaj teobu, otišli su čovjek i srušio kuću zbog jedne cigle, koja nije bila halal. Koja je bila obstojila na zulumu zbog jedne cigle, braću. Ovo su ljudi su vidjeli kaznu očima. E problem u tome je što naše srce više ne vidi kaznu. Ne vidi ni smrt svoju, ne vidi ni ahiret, ne vidi ni obračun, ne vidi ništa. To je problem sa nama. Što smo toliko bolesni, toliko nam je srce očemerilo, zahrđalo, da više ne vidi ahiret. Nema takva luka, prazno srce. O je problem, reću. I zato ne poštujemo jedan drugom, i zato ne primamo savjete, i zato činimo zulum jedan drugom. I treća stvar, pošto je om, možda posljednja hudba koju ću da držim, da spomenem i treću stvar, hladnoća koja koja se proširila među muslimanima. Ljudi kao da čekaju da čuju, ne dađu. Niko se ne otrkuje na, na hajru i na dobru. Nema ta'avuna al birriva takva, nema dobročinstva. Nema, nema potpomaganja na dobročinstvu i bogobojaznosti. Nikog ne interesuje više stvar muslimana, stvar džemata. Nema ljudi koji će da nose davu. Nema više radilica. Ljudi spavaju na drsove. Spavaju. Do sada je drs. Ne mogu da izdrže. U najgori među loma ću da vas slušam ca tremena ko treba. Ko se smatra da je najgori? Ako ima šta da mi kaže, svi nekad odu, sad ćemo da stanemo da ga slušam, sad, tevina, Wallahi, Bilahi. Nedostaje mi da mi neko govori o Islamu, da čujem nešto u poslaniku, sallallahu, alaihi ve sellem. Totalno nezainteresovanje. Makar dvije halke. makar jedna halka nedelja. A kad treba neko da se potvori, da se ogiveti, da se čuje, ha, šta je bilo? Ha, šta bilo? Odma priča, priča, priča, oštri jezici ko sablje. Ko sablje jezici. Ovo je generalno, kažem, generalno. Ne, ne, ne preciziram, ni, ni na kojih džemat, ni na kojih, naša generalna bolest. Moramo da živimo. Ovaj džemat mora da živne. Mora da se svi uključe. Svako svoj doprinut da da, svi da se jave. Svako da da svoj savjet. Ima, brat, problem ekonomski, svako da da pojedan savjet da će mu ideju da krene šta da radi. Svako da da po deset marakad, krenut će čovjek. Treba dava, svako da da jedan savjet, čovjek učinio grijeh, šta da radimo? Hoćemo da ga bojkotujemo? Bi'idni lahi ćemo da ga bojkotujemo. Hoćemo da ga savjetujemo? Nema više niko da, da izađe, da napravi haos i da ode, ne može. Svako novi će da dođe, svakakvi ljudi će da prihvate davu. I imali smo svi prilike da osjetimo na, na leđima, neko loš primi davu sa nekim... Nije Nijetom pogrešni, nijetom Dunjaluka, nijetom da se oženi, nijetom da se uda, i bilo je toga. U iskusnim džematima čovjek primio davo da se oženi. I zbog njega su ljudi muke imali. Dva brca, dva brata koji se znaju 10 godina su u zavadi. On zavadio. A onaj ga mrzi nešto od početka, on me što davno mrzi i nekaj Allah otkrije. Allah otkrije i ga krije i ponižava su pana. I to čovjek koji zna pola Kur'ana napamet. I javna tajna, ovo nije ni tajna, javno. I takvi ljudi će da dolazi, znate, braće, treba da smo spremljene na to. Molim Allah, subhano, da nas učvrsti. Allahume, gospodar, si svijetov, ti znaš naše imane i naše grije, ti znaš nam na stanju. Allahume, možemo ni da trepnemo bez tvoje volje i bez tvoje snage. Allahume, gospodar, osvi svijetov, molimo te da nam popraviš stanje. Allahume, ako nas ne izbaviš iz ovoga stanja, iz ovoga nerada u kojim se nalazimo, Allahu mi da pokleknemo, mi da se okrenemo i fitni žena, i fitni metka, i fitni pritiska, i fitni gurbetluka, ja rabbel ailemin. Allahume, gospodarno si sveta, ulakšaj svoj braći muslim, muslimanima počasti i riskom koji je halal počasti odagnaj njima te skobe Allahume koji ne mašteni Allahu čini ga neovisnim od ljudi Allahume koji je bolestan, izlječi ga tvoj lijek odagnaj svaku bolest Allahume gospodaru si svetao podari bereke svakom bratu muslimanu u njegovoj u njegove ženi u njegovim ženama u njegovoj djeci rabbel alamin Allahume gospodaru si svetao ženi nas u džennetskim hurijam Allahume džennetskim hurijam učina se od onih koji se gledaju tvoje lice yahaju yakaju um jamu stadhiba da'wat Allahume ništa drugo ti ne tražimo i sa islamom ništa drugo ne želimo do nas staviš u Dženetul Firdevs i da nas sastaviš sa Muhammedom sallallahu alejhi ve selam i drugovima. Allahumma utlaqshana ovaj put. Allahumma utlaqshana ovaj put i smanji njegovu daljinu. Allahumma da olakšana ne daće ovog svijeta. Allahumma olakšana ne daće ovog svijeta. Raširi, raširi naša prsa imanom. Allahumma raširi naša prsa imanom ya rabbel alamin. Allahumma poveća ljubav među nama. Allahumma zbliži naša srca. Allahumma zbliži naše safova ya hayyu ya kayyum istajib da al davat. uskoristi na su pomoći vere. اللهم <سؤال> استر استنا بومجه فيره يا حي يا قيوم اللهم اجني دومنا باسمك على واستنا وزدني عزا ويره واستقم توي قانون الحمد لله رب العالمين